رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكر الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل ففاقا قلبي لفقدك كريم Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alemin wa sallallahu usallama wa baraka ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in šeikh Muhammad ibn Salih al-Husaymin rahimahullahu ta'ala na šestom Ramazanskom sijelu govori o vrstama ljudi u Ramazanu pa kaže, draga moja braćo na trećem Ramazanskom sijelu spomenuli smo da je propisivanje posta odvijalo se u dvije faze na početku Islama Zatim su se propisi posta učvrstili, i ljudi na osnovu tih propisa podijelili se na deset vrsta. Prva vrsta jeste musliman, punoljetan, razuman, koji je kod kuće, to jest nije putnik, sposoban je i zdrav, ništa ga ne spriječava da posti. Takvoj osobi obavezan je post mjeseca Ramazana u njegovom vremenu zbog jasnih dokaza iz Kur'ana, sunneta, i jednoglasnog mišljenja islamskih učenjaka po tom pitanju. Svevišnji Allah subhanahu wa ta'la rekao je šehru Ramadana alledhi unzila fihi Al-Qur'an hudallin nasi vobijinati min al-huda wal-furqan femen şehide minkumu şehre faljasumh. U um mjesecu Ramadanu odpočelo je objavljivanje Kur'ana koji je uputa ljudima i jasan dokaz te upute, razlikovanje pravog puta, od krivog puta, pa onaj koji od vas bude kod kuće, neka ga posti. Onaj koji od vas bude kod kuće taj mjesec, neka posti. Jer vijesnik, alihi salatu osalam, rekao je Ida raeitumul hilale fasumu Kada vidite hilal, mlađak, onda postite. I svi muslimani su složni o obaveznosti posta Ramazana za spomenutu osobu. Što se tiče nevjernika, njemu post nije obavezan niti je ispravan, jer on nije od sljedbenika ibadeta to jest njegov ibadet se ne prima pa ukoliko primi islam u toku mjeseca Ramazana nije obavezan napostiti broj dana koji ga je prošao zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala قُلِّ اللَّذِينَ كَفَرُوا и يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمَّا قَدْ سَلَفْ recina vjernicima ako prestanu sa svojim nevjerstvom bit će im oprošteno ono što su prije radili ali Ukoliko u toku dana primi islam obavezan da se preostali dio dana ustegne od hrane i pića jer je primanjem islama postao od onih kojima je post obavezan i neće je napaštati taj dan jer nije bio od obveznika kada je bilo potrebno, to jeste početku dana, međutim ustegnut se od hrane i pića preostali dio dana. Druga vrsta ili kategorija ljudi u Ramazanu po pitanju posta jeste malodobno dijete. Takvo post nije obavezan sve dok ne postane punoljetno. Zbog vjerovjesnikovih alehij salatu ve selam riječi rufi ala qal muan je podignut od tri osobe, ani na'imi hatta yastayqiza od spavača sve dok se ne probudi, va ani hatta yakbur od maloletne osobe svedok ne poraste ne postane punoljetna, va ani almejnuni hatta yafiqua i od osobe koja je bezsvjest svijesti sve mu se ne povrati svijest. Međutim Staratelj će posticati to malodobno djete na post, ukoliko djete bude u mogućnosti. Navikavat ga na pokornost, Allahu subhanahu wa tjela, kako bi tu pokornost zavolio i prihvatio je nakon puneljestva. Staratel će to činiti sljedeći, selafu salih, ispravne prethodnike radijallahu anhum, ashabi radijallahu anhum ajma'in, podsticali su svoju dječicu na post a dječica su bila, dakle, mala. Odvodili bi ih u mesčit, pravili bi im lutke, igračke od vune i slično, pa kada bi plakali od gladi, davali bi im te lutke, igračke da se zaigraju njima. Većina staratelja danas ne mari za ovu stvar, pa ne naređuju svoju djeci post, naprotiv, pojedini zabranjuju djeci post i pored njihove želje za postom. To čine kako misli iz milosti prema njima. Istina je da je milost prema njima, prema djeci odgajati ih na principima islama i dobrog kvalitetnog odgoja, stoga onaj koji im zabranjuje post ili je nemaran prema tome čini nasilje i sebi, a i njima, toj svojoj dječici također. Ukoliko budu postili pa primijeti na njima tegobu, teškoću, nema smjetnje da ih tada spriječi da poste. Punoljetnost muške osobe nastupa sa jednom O tri stvari sa jednim od tri pokazatelja. Prva ili prvi pokazatel jeste izlazak sjemena bihtilam poluciom ili na drugi način. Sveviši Allah subhanahu wa taala kaže: "Wa itha balaga al-atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama Kada djeca sva dostignu spolnu zrelost, to jest dač nije dobiju poluciju neka onda uvijek nakon toga traže dopuštenje za ulazak kao što su tražili dopuštenje oni stari od njih vjerovjesnik alihi salatu uslam, je rekao gaslul lujumati wajibun ala kulli muhtalimin kupanje za džumu namaz je obavezan svakom punoljetnom svakom onome koji je imao poluciju ili izbacio sjeme Drugo čime nastupa punoljestvo jeste izrastanjem dlaka oko stidnog mjesta. Zbog riječi Atijel Kuredija radijallahu ta'alan, bili smo izloženi pred vjerovjesnika alihi salatu wasalam u danu bitke s plemenom Kurejza, pa onaj koji je bio muhtelim izbacio sjeme, poluciju, ili su mu bile izrasle dlake oko stidnog mjesta pogubljenje. Treće čime nastupa punoljestvo muške osobe jeste u podpunjavanjem 15. godine. Zbog riječi Abdulaha ibn Omara radijallahu anhuma Pokazan sam vjerovjesniku Salatu a.s. na dan Uhuda, na dan bitke na Uhudu, a imao sam 14 godina pa nije mi dozvolio da se borim. Imam Beheqi i Ibnu Hiban bilježe dodatak u kojem stoji dodatak sa vjerodostim lancem prenosilaca i u njemu stoji i nije me smatrao punoljetnim. Pa samo pokazan na dan bitke na Hendeku, a imao sam 15 godina pa mi je dozvolio da se borim, a imam Bijhaqi i s njim Ibn Hibban bilježe ovdje dodatak s vjerodostanim lancem prenosilaca i smatra ome je punoljetnim. Nafija Rahimahullahu ta'ala kaže Došao sam Omeru Ibn Abdelazizu, Rahimahullahu ta'ala, a on je tada bio Khalifa halifa, ispomenuo mu ovaj hadis pa je rekao Doista ovo je granica između maloljetnog i punoljetnog. I pisao je svojim namjesnicima da se propiše davanje onima i napune 15 godina. Punoljetnost ženske osobe nastupa na sličan način, kao i kod muške osobe, s tim što postoji i četvrti pokazatelj kod žena, a to je pojava menstruacije, pa kada ženska osoba dobije prvu menstruaciju, postaje punoljetna i nad njom teku propisi obveznika u šarijatu, pa makar se to dogodilo i ranije u njenoj desetoj ili jedanaestoj godini. Ukoliko dođe do punoljestva, U dana, mjeseca Ramazana, pa ukoliko bude postio taj dan od početka, kada postani punoljetan, nastaviće postiti do kraja taj dan i nema ničega po njega. Dočim, ukoliko ne bude postio taj dan, kada postane punoljetan, obavezamo je da se ustegne od hrane pre ostali dio dana, jer je postao od onih kojima je post obavezan. Nastavi će postiti i nije obavezan da naposti taj dan, jer je od samog njegovog početka bio onaj, koji nije zapostio, nije, dakle, bio od onih kojima je post obavezan. Treća vrsta ili kategorija ljudi po pitanju propisa posta u mjesecu Ramazanu jeste Međnun, čovjek koji je izgubio pamet. Takvom je post nije obavezan zbog prethodnog hadisa vjerovjesnika, alaihi salatu wasalam, Rufi ala qalemu an thalate, Kalem je podignut, olovka je podignuta, za satrio sebe. Takođe njegov post i nije ispravan, jer takva osoba nije pri razumu putem kojeg razumjeva i njeti ibadete. A ibadet nije ispravan bez nijeta zbog vjerovjesnikovih alihisalatov selam riječi innamal a'malu binniyat wa innamal kulimri'in ma nawadukra do hadis. Doista sva djela se vrednuju prema njetima, namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanjetio, naumio, namirio. Ukoliko nekada biva bez pameti, nekada je nesvjestan, a nekada svjestan, post mu biva obavezan samo onda kada je svjestan, kada je pri pameti. Ukoliko mu se pojavi ludilo, to jest ostane bez pameti u toku dana Ramazana, pojava ludila, neće mu pokvariti post, kao što je slučaj i kod osobe koja se zbog bolesti o nesvijesti, jer je takav, otpočeo post toga dana, bio je pri pameti, nanitio je ispravno post. Nema da ukaza kojim se dokazuje ispravnost posta toga dana, narošto ako se zna da ga stanja ludila, odnosno besvijesti, drži nekoliko trenutaka ili sati. Stoga, takvome nije obaveza na postiti dan u kojem mu se pojavilo besvjesno stanje, ukoliko dođe sebi u toku dana Ramazana, obavezamo je da se ustegne od hrane i pića preostali dio dana, jer je postao od onih kojima je post obavezan i nije obavezan da taj dan naposti dakle slično kao i dijete koje u toku dana postane punoljetno i nevjernik koji u toku dana primi islam. Četvrta vrsta ili kategorija ljudi po pitanju propisa posta u mjesecu Ramazanu jeste stara Oronula osoba, koja je dostigla stepen senilnosti neraspoznavanja. Takvoj osobi post nije obavezan, niti je obavezna za svaki dan mjeseca Ramazana da nahrani siromaha. Jer takva osoba s pojavom nerazpoznavanja nerazaznavanja kod nje prestaje biti šarijatski obveznik, pa je nalik djetetu koje još neraspoznaje. Ukoliko ponekad takva osoba raspoznaje, ponekada ne, post je obavezan samo onda kada je sposobna da razpoznaje dakle u trenucima raspoznavanja. Slučaj namaza ovakve osobe je isti kao i slučaj posta, pa joj je namaz obavezan samo u trenucima raspoznavanja. Peta kategorija ljudi u mjesecu Ramazanu po pitanju propisa posta jeste osoba koja je trajno u nemogućnosti da posti, poput stare i znemogle osobe, bolesnika, za kojeg se ne nada da će ozdraviti poput bolesnika koji boluje od raka i slično, takvima post nije obavezan jer ga ne mogu podniti. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je ta bojite se Allah koliko možete rekao je La Allah ne zadužuje čovjeka osim onoliko koliko može ponijeti međutim ovakva osoba dužna je da nahrani za svaki dan po jednog miskina, siromaha jer je Allah subhanahu wa ta'ala hranjenje učinio jednako postu kada je bilo dato na izboru na početku propisivanja posta, pa je hranjenje istog broja siromaha zamjena za post u njegovoj nemogućnosti i također po vrijednosti su jednaki. Takvoj osobi se ostavlja na izbor ukoliko želi, može svakom siromahu da da mud, dakle pregršt žitarice lijepog izgleda, to jest oko 510 g ili ukoliko želi, može da spremi hranu i pozove broj siromaha jednak broju iz ostavljenih dana. Buhariya, rahimahullahu ta'ala kaže, a što se tiđe stare osobe, ukoliko nije u mogućnosti da posti, povodom nje bilježi se da je Anes radijallahu ta'alan nakon što je ostario godinu ili dvije u mjesecu Ramazanu mrsio i ftario i za svaki dan posta nahranio siromaha hljebom i mesom. Ibn Abbas radijallahu talanhuma ta kaže za stariću i starca koji nisu u mogućnosti da posteje da za svaki dan nahrane siromaha. Draga moja braćo, šarijat je Allahova mudrost i milost. Propisao ga je svojim robovima iz milosti prema njima, jer je šarijat izgrađen na lahkoći, milosti i mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala svakog od obveznika obavezao je onoliko koliko odgovara njegovom stanju, kako bi svaki od njih to obavljao širokih prca, drage volje, smiren i zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala kao svojim gospodarom, Islamom kao svojom vjerom i Muhammedom, sallallahu alaihi wa alaihi wa kao svojim vjerovjesnikom. Kaže šej Husemin na kraju, o vjernici, zahvaljujte Allahu subhanahu wa ta'ala na ovoj čistoj i ispravnoj vjeri, Na blagodatima koje vam je On subhanahu wa ta'la ukazao od upute, kada vas je uputio da praktikujete ovaj šerijat, jer većina ljudi okrenula se od njega. Stoga molite svevišnjeg Allaha da vas učvrsti na tome sve do vaše smrti. Gospodaru naš. Mi te molimo i svjedočimo da si u ti, Allah, nema istinskog Boga koji se obožava mimo tebe, ti si jedan, onaj koji je utočiš svemu, onaj koji nije rodio i nije i kojem niko ravan nije. O uzvišeni plemeni ti, o ti koji si prema svojim robovima dobročinitelj, Daroješ im svoje neizmjerne blagodati i obskrbu, o ti koji si stvorio nebesa i zemlju, o živi i vječni, molimo te da nas podržiš. I učvrstiš na činjenju onoga Čime si ti zadovoljan I onoga što ti voliš Molimo te da nas učiniš od onih Koji su zadovoljni tobom kao svojim gospodarom Koji su zadovoljni islamom Kao svojom vjerom I koji su zadovoljni Muhammedom Sallallahu alihi wa alihi wa salame, Kao svojim vjerovjesnikom Molimo te da nas učvrstiš I podržiš na tome sve do naše smrti Da nam oprostiš naše grijehe I loša djela I da nam podariš od sebe milost Jer si uistinu ti Onaj koji obilno daruje neka je Allahu sallavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve wa sellem njegovu porodicu i sve ashabe <tip> فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكر الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل قفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحيان طاق طاق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملا الاحداق وما بان يا شهر الصيام اتيتني فوجدتني ولقيتني مشتافا ولقيتني أشكر الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحسني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتشقى لتشاقا وما بالو يا شذر الصياد اتيتني راوجتني وغفيتني مشتاقا أتيتني أشكر الصبابة والأوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبته اذقن تمحو بها ران القلوب وتكسب الاعتاق هالو يا شمر الصيام اتي جني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني اشكو صبابه والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني اشكو صبابة والهوى يا ويح قلبي لمن يث الخفاف رمضان, رمضان